Eu son Fidel Mouzo, axudante de biblioteca na Rede Municipal de Arteixo e hoxe vou pasar lista. José Luís Alonso, está? Bos días. <ríe> José Luís é o bibliotecario responsable das nosas bibliotecas. José Luís, podemos ir avanzando cousas? Temos no horizonte a apertura do servizo físico nas bibliotecas? Ou como como vai aí? o tema? agora Aí está uh, o tema principal. A partir de, de, da semana que vem, o, o tema vai ser importante. Importante porque xa temos... Na, na, na fase 1, eh, bibliotecas poden abrir con eh, préstamo e lectura. Lectura quer dicir con xente dentro. Pero eh, nós vamos a ser un pouco máis eh, a, a leválo con tranquilidade. Eh, temos que ir pensando como preparar as bibliotecas para esa apertura ao público. En principio, durante unha semana, pusimos... Eh, de facer todo un calendario de como facer un protocolo específico porque protocolos especiais hai pero específico de bibliotecas en concreto pues pois, eh, estamos tirando de os de euskadi de Andalucía de cataluña e de algunhas bibliotecas por aí que, que máis ou menos xa van a empezar entonces a partir de ahí entre todos eh, sacaremos algo común. E nos, precisamente, pois os que estamos na Biblioteca Central, nos reuniremos este, esta semana que ven e daremos xa ao público as pautas para poder entrar. En principio, vai a ser eh, devolucións de libros e eh, algo de préstamo. E, eh, en principio, tamén vai a ser con mm, cita previa. Pero, bueno, iso iremos informando a, a semana que ven. Sí, supoño que o estar in situ xa nos permite ter Acceso a certas, a certas ferramentas Para ter un contacto moito máis direto Cos co nosos usuarios E tamén podemos dicir que En base ao que estás comentando sobre traballo interno Pois que unha das cousas que se vai a resentir Precisamente de xeito máis inmediato Este podcast Xa que levábamos feito dunha maneira diaria Desde hai tres semanas Pois xa non vai a ser así Porque empezaremos a afrontar tarefas novas e eh, Arduas co cal, eh, Seguiremos pero supoño que espaciando, non, José Luis, xa non será diario, pero o proxecto sigue adiante. O proxecto sigue, eh, eh, eu creo que xe o dixen en dous ocasións, empezáramos coa idea esta de Fidel para o 30 aniversario eh, que quixemos darlle un pouco de, de actividade eh, Deus e lle, agora, gracias a, a esta pandemia eh, e a este confinamento pois a partir de, da celebración do mes do libro eh, perto, pois cerca do día 23, máis ou menos eh, casi diariamente estuvo Fidel con esta, con este podcast no? entón, claro, isto, mentras non íbamos a traballo físico ahora que xa empezamos o traballo físico pois efectivamente eh, iremos, pois máis pouco a pouco, o sea, iremos dicindo tamén en que contidos e demais, eh, e informaremos, todo vai ser unha hora, a partir da hora información para a xente, para que pouco a pouco, eh, tanto na rede como físicamente, pois esteamos en contacto con as persoas usuarias. En canto ás interaccións, eh, o Mónica, desde a conta da Biblioteca do Sabeñao, pois sobre un comentario que vos lín onte por aquí de Merce, de Porto Novo e os Congresos Bibliotecarios, eh, cando dixen eu que se pasaba moi ben coas compañeiras e compañeiras, dixo en Twitter, non quedes con que se pasa ben nun Congreso Nacional de Bibliotecas, que tamén, e o que se aprende de partindo con compañeiros e compañeras de profesión, non ten parangón, experiencias, iniciativas, colaboracións, pode dar para un bideiro podcast. A verdade é que si sí, e xa está contestado no Twitter, que por suposto, que anotado queda. Grazas, Mónica. Se tedes algo que comentar, facebook.com barra bipartixo, twitter.com barra bipartixo e o blog de biblioteca.wordpress.com e o correo electrónico biblioteca arrobaartixo.org. Pasamos ao convidado de hoxe, José Luis. diante con el. Oxe ben, a palabra de biblioteca pois xose temos con nos a Alexantelo que é o xerente da empresa Proyecto Bululu que leva con nós 11 ou 12 anos, xa non sei exactamente cantos, porque son moitos na promoción da lectura coas coas bibliotecas e, e en, en colaboración cos colexios do do concello. Toda a primaria, toda a educación primaria pasa por pelas bibliotecas parte da educación infantil que levan eles tamén. Como transporte traemos aos alumnos aquí aos, aos as bibliotecas, eles teñen pois un durante unha hora e 20 aproximadamente, que pois, unha serie de, de animación a parte, por, por participación dos rapaces e demais para eh enseñarle o okay, que a biblioteca, os as, os seus servicios como funciona, etcétera, etcétera. E ten desde logo pois unha Unha acollida importante entre tanto do alumnado como os, os propios eh, profesores tamén ¿no? Entón, isto, eh, non se sé, podían eh, decir, explicar un pouco, eh, Alex, como levamos esta, esta animación desde aí tantos anos na, nas bibliotecas de Arteixo? Bueno, Boa día tanto a Fidel como a, como a José Luis Para mí é un placer estar con vos En este, en este podcast Que me parece unha idea fantástica Que como estiven eh, escoitando Pois eh, levades eh, a cabo Durante esta, este período de confinamento Que nos tocou Eh, bueno, eh, para nós é un é un proxecto eh, que, que como ven di Xosé Xos Luis, pois eh, levamos xa máis de 10 anos levando ao, levando a cabo. Eh, é un proxecto que eh, temos lle moito moito cariño, non? O que se pretende principalmente é que os rapaces e rapazas de, do concello de Arteixo dos dos, eh, dos colexios, pois eh cheguen á biblioteca e coñecan eh como como utilizar a, a biblioteca eh os recursos que teñen que teñen ao seu alcance, non? Como ben dixo eh, José Luis, pois eh non so, pasan to, todos os alumnos de, de educación primaira, de, de, primaria de de Ponte dos Brozos, eh, do Cei Galando, Cei Parteixo, eh e tamén do, do Colegio Colexio San Xosé Oreiro, eh, no, na, na biblioteca que, que hai dous anos eh, a nova biblioteca que que se abriu en Meicede, a biblioteca en Castro. Prialmente pois, levámolo facendo xa de, de, de máis dunha década. é un, é un, un proxecto de, de, de, de acercar a todos estes rapaces, pois os recursos que ten a biblioteca a través de diversas dinámicas adaptadas a cada curso. Non? Como ben dixo José Luis, ten unha aceptación moi importante eh, na, no profesorado e no alumnado porque o que queremos é eh, eh, facer os partícipes no, no, no proxecto que, que envolve toda a actividade. o principio, eh, tendo reunións con eles ata... ata ata que veñen a biblioteca, fan a visita, eh, a colaboración co, co profesorado, coa dirección da biblioteca e todo o persoal da biblioteca é magnífica. Nos estamos encantados de, de que cada ano chegue Xaneiro para para poder eh, estar aí na biblioteca e, e, e a acollida é fantástica. Todos os o, o feedback que recibimos eh, durante todos estes anos pois eh, é moi positivo. Non? Para o futuro... Que, que proxecto, proxecto ten aí a, a, a empresa? A empresa Bosa, sabemos que solo, non só é animación aquí en Arteixo, sino que tamén na Coruña e outros lugares. Eh, desde o, o, o teu coñecemento como ves eh, o futuro este que nos espera agora? No? Porque, claro, mm, o tema deste confinamento, pois tamén contivo o que a... a a animación, ¿no? a parte de, de, de animación de, de, das empresas que ahora, pues, por falta de traballo, igual que pues, calquera otro traballo pues, que están en ERTEs e demáis. E vos, como, como levades este tema? Porque, claro, o futuro, como, como ves ese futuro laboral, por así decir, da, das vosas empresas? Bueno, eh, o que toca é eh, eh, reinventarse, ¿no? eh, adaptarse á situación que nos toca vivir e eh, tratar de ofertar pois, eh, eh, alternativas ao, ao que estamos facendo. ¿no? Non xa estamos traballando nese, sen, nese sentido. Eh, está moi, to, moi de moda agora o, ter, o, o, o, o término de, da gamificación, ¿no? que non, non en vano, pois é, é moi parecido ao que estamos facendo dende hai dez anos eh, en Arteixo co programa de, de dinamización lectora, tanto para infantil como Como para, como para primaria non. Eh, que darlle quedarlle pois, eh, esa, eh, esa volta, eh, esa adaptación a, aos términos eh, pois, eh, educativos e eh, eh, eh, aplicativos do, do proxecto para, para tratarlo de adecualo a, a esta nova realidade que nos toca, que nos toca vivir. Non? De feito, pois eh, como xa dixen pois, estamos, estamos traballando, traballando nelo Para, para tratar de, de que o proxecto eh, pois poida continuar, sempre dependendo pois das condicións que, que se vayan dando día a día, que son as que van a determinar un pouquiño como se poida desenvolver pois eh, proxectos de investigación lectora ou ou doutro doutro tipo, non? Claro, porque ahora con, con este tema de da paralización e demais, pois pues, eh, esta búsqueda de, de reinventarse un pouco, non? E tamén a, o aforo, por exemplo, que xerín eh, va, va a ver eh, mentas non, non haxa unha, unha vacina, pois o tema vai ser que o aforo vai ser controlado e incluso se si se fala de, de posibles actividades, pero con un 30% do, do aforo. O que pasa é que claro, vai depender tamén de cada concello, cada administración e demais, que queren seguir con, con esas actividades. Ti como como ves este tema? Nada, o tema é que como xa, como xa vos dixen, pois pues, a, a que, que tratar de adaptar aos a, a, a proxectos que, que se poidan levar a cabo pois pues, a a nova realidade, ¿no? Evidentemente, a, a particularidade o principal é eh, asegurar pois eh, esa, esa seguridade, ese distanciamento social, ese, esa eh, seguridade que, que demandan de todos os ámbitos para que eh, pois os proxectos poidanse levar a cabo e que, e que a, pois, a dinamización lectora neste sentido pois poida, poida seguir evolucionando pois dende, dende por exemplo poder utilizar a a a tecnoloxía ou as, eh, as novas as novas técnicas de de, de tecnoloxía eh, pero bueno, para non ser moi importante eh, vos sabe de moi ben ese, ese contacto eh, social co cos grupos, non? Eh, non é o mesmo eh, pois eh en, Eh, estar de cara a persoas na, a, a, coas que desenvolves un un proxecto e que son partícipes del que que face la distancia, ¿no? Como estamos vivindo nestes nestes momentos, ¿no? Pero bueno, a verá que buscar alternativas para para que esta oferta pois eh, pod, se se levar continuar a levar a cabo eh, e que os, os rapaces, eh, o profesorado pois eh poida seguir disfrutando delas. Bueno, eso sería Eh, no que a animación que se leva que levades vos a cabo aquí no conceño sempre empezaría no mes de xaneiro claro, non sabemos como van a vir os colexios ni que protocolos van ter que iso vai influir moito nas saídas ou non da, da poboación eh, da rapazada, do, do alumnado entonces aí estaríamos un pouco a expensas do que os colexios vayan a, a facer de protocolo porque incluso falase de que se si a mitad de só dos alumnos non sé como sería se si mitad un día, mitad outro, etcétera, etcétera E despois as saídas, pois pues claro, tamén, se si facíamos por grupos que eran de 20 pico rapaces ou rapazas, en certos momentos, non sé se si se podría levar a cabo. eso Iso dirá o tempo, non? E, e, e como evoluciona todo isto. Pero tía, a presencia física como tal, por exemplo, nas animacións que tiñamos actividades de verán ¿no? deste de, de ano. Claro, eh, para este ano non sei, non sei como o que pensará o Concello tamén, ¿no? porque aquí imos depender todos do pensamento do Concello tamén, e do pensamento da xente etcétera, etcétera. É dicir que pasa? Ti como ves o tema físico, físicamente, fazer unhas actividades con presencia física ainda que sea o 30% do do aforo? Sería posible ti como... Que pensas de ese, de ese tema? Sería posible ou non leválo a cabo? A ver, eu penso que sí que sería posible sempre que pois pues, eh as garantías eh, de, de, de que establece pois pues, o Ministerio de Sanidade en este caso, non? Pois pues, que houberan uns protocolos de de, de de seguridade, protocolos de pues, de limpeza de limpeza de mans, eh, utilización de, de mascarillas en caso de que de que fose necesario. Eh, e sempre garantindo pois sobre todo para as familias que eh, ao fin ao cabo eh, o que, o que se trata neste tipo de actividades é eh, de, de conciliar no? de, de facilitar as familias pois unpazo un ou un lugar onde os, os seus eh, fillos e fillas pois podedan eh, desenvolver eh, ese, ese tempo de ocio eh, que, que se demanda neste caso como estabas comentando pois no, no, no tema do, do verano no, no verán e pero sempre tendo en conta a premisa de, de, de, de garantir a esas familias pois pues, a esas familias todo, toda a seguridade que se, que se sintan seguras de deixar os seus fillos os seus fillos eh, pois eh, nesse tipo de actividades para, para garantir eh, que, que estén completamente tranquilos. Evidentemente, sí que, sí que pois, oh, haberá que pois, eh, reducir o ratio de, de, de, de educadores e eh, eh, alumnos neste caso para, para facilitar esa, esa, esa seguridade, non? Pero eu penso que non, que non habería problema sempre eh, cando pois, eh, se establecen ese tipo de protocolos, non? é que <ríe> o, o medo está aí para todos ¿no? eh, máis que medo, a tensión a tensión de pode ser pues, contagado ou non e incluso o que están dicindo continuamente que o verano pode ser moito máis line por así decir, máis suave pero pode haber un, un rebrote no, no mes de nos meses de outono aí xa sería un pouco máis nos daría xa unha pista non? unha pista porque nos eh, empezaríamos precisamente no, no mes de xaneiro entón aí eh, veremos como, como funciona todo vai ser eh, un futurible para o verán tamén un futurible non sabemos non te podo decir exactamente se, se vai levar a cabo ou non eso dependerá do, do propio concello e da propia xente que veña non veña eh, estamos moi en riba deso estamos en maio, no sei, as bibliotecas empezaremos, xa digo a mellor ao público o día 25 e despois eh, quedaría un mes para para ver si, si se fan um, ese, esas actividades, que todo vai depender tamén, eh, ou estaremos en, en, en paralelo cos, cos campamentos que ten tamén o Concello a través de educación, deportes e demais, se si iso se leva a cabo pois podemos levar a cabo as biblioteca Eso xa será pues, eso para o futuro Un futuro inmediato Pero que se dirá o, o Por parte do Concello eh, bueno, Por la miña parte nada máis no sé si Fidel ten alguna Alguna pregunta para ti alguna, Algún comentario Unha pregunta sobre todo Con vistas a, a que nós bueno, eh, desde as bibliotecas Fixamos un esforzo porque Non estábamos físicamente E eh, intentamos reforzar un poquinho A nosa presencia en redes sociais un, un proxecto como o Proxecto Bolulu Supoño que, que algún tipo De iniciativa neste, neste sentido Tamén tamén aplicou eh, ou, ou levou a cabo non? Al... Pois si, nos de feito bueno, eh, Si que estivemos eh, con presencia En redes sociais En pues, eh, momentos punto vais para, para tratar de seguir fomentando esa dinamización lectora e os, e os proxectos que, le, que levamos a cabo ¿no? eh, recordo pois eh, pois exemplo o día do libro eh, recordo pois eh, eh, terminaás eh, sus, sus herencias de, de, de lecturas ou ou de actividades para para os rapaces e rap rapazs nestes momentos de confinamento e distintas colaboracións que sí que se siguen facendo para non para, bueno, para, para que a xente todavía este este informada pero sobre todo o bueno, o que, o que eh, tratamos eh, de, de como vos dixen antes pues de, de reinver, reinventarnos eh, e de, de tratar de, de preparar eh, ese novo esteario para próximo que que o verán en, en, en, en futuro un futuro un pouquiño máis le, máis lonxano para para que se poidan levar a cabo pues, os proxectos que que tiñamos en mente, que por motivo desta pandemia, pois pues, tivemos que, que parar. ¿no? Eh, unha pregunta que é o millor xuxeme eh, eh, despois de escoitar os dous eh, estaría ben que contestase os dous de maneira breve, porque xa estamos pasando o, o, o minutaxe que sempre temos pensado para o podcast, tanto para José Luis como para Alex. Eh, eh, vos pensades que voltaremos en algún momento eh, vamos a ser optimistas e pensar que daqui a non e medio, por exemplo, hai unha base vacuna, que a cousa vai normalizando eh, en canto a saúde ou risco da saúde para as persoas pero a min ahora a orde dame igual, o mellor José Luis, eche che parece dixamos de primero a Alex por ser o convidado e despois contestaste a continuación vale, porque isto é unha cousa que sale da conversación entonces está un pouco máis improvisado pero vos pensades que a pesar de que a cousa na saúde se normalice voltaremos a realidade anterior nalgún momento ou a hai certos cambios e certos hábitos que xa mudaron para sempre. A ver, eu, eu sou un positivo, evidentemente, te, hai que selo non? Porque eh, sí si que é verdade que nunca antes vivíamos este, esta situación, eh, evidentemente, haverá eh, pois, rutinas sociais que, que cambiarán pero eh, eu coido que, que voltaremos a, a normalidade, voltaremos a, a reunirnos cos, cos nosos eh, amigos, coas nosas, nosas familias, nos... eh, eh, pero teremos unha conciencia eh, moito máis maior eh, eh, mo, do, do que pode su, supoñer unha unha futura pandemia que poida xur, xurdir eh, eh, nun futuro non porque eh, xa eh, vivimos esta situación e eh, creo que a xente pois pues, está está concienciándose de que isto non é un, un, un simple aviso sino que é unha cousa seria e eh, que demola tomar neste sentido desa forma, non sendo responsables... Eh, A eh, eh, bueno, aprendendo desta situación para que nun futuro pois, eh, podemos eh, eh, vol voltar como dixen a, a normalidade. Pero evidentemente que sí que algúns eh, eh, rutinas pois cambiarán. Eu son tamén optimista é dicir, penso que como cando teñamos unha vacina está claro que o, o que a relación anterior o, o vai ser igual perfectamente igual porque isto as novidades sempre son, sempre se xaaxe ao principio non hai unha exageración do tema entonces claro todo que confi, confinamento que fai falta, etc etc. E logo, pois, que, que a separación da xente durante un tempo. Por que? Porque sabemos que iso é importante. Tenemos que, que ter todas esas cousas que nos din desde sanidade. Non? Eh, pero unha vez que teñamos esa vacina e que estemos seguros, pois, eh, eu penso que, como sempre, as rutinas que din eh, Alex, pois efectivamente, algúnas van a cambiar, lógicamente, pero sobre todo, para mí hai unha cousa que é importantísimo e eh, que deberíamos de, de, de aprender Neste tempo, é a solidaridade entre a xente e Non só a solidaridade de do teu eh, compañero, irmán ou tal Sino incluso a, a parte da solidaridade de, de, de, de pensamento non? É dicir, de ter moito cuidado cos bocas, por así decir non? É dicir, xente que mete medo, xente que está nas redes pois, metendo Auténtica porquería para meter ese, ese, ese tipo de tensión que non é, non é bon para, para nadie Sino que é prejudicial incluso ¿no? Esas medos, esas cousas, eu penso que aprendimos moito eh, O tema das redes sociais tamén se aprendeu todo o que é en sí ¿no? É decir, todo o que se pode meter nela ai que ter cuidado e, e incluso pois pues, a xente en isto ten un pouco moito que ver as as bibliotecas porque nas bibliotecas pois pues, eh, o que eh, facilitamos é eh, precisamente información, a xente busca información que sea unha información algo pois pues, eh vamos polo polo verismo, ¿no? a, a a veracidade, etcétera, etcétera e que sea un pouco tamén que pensen eh, en lo que leen por aí, lo que escoitan o que Lledín, etc, etc que teñen un pouco de sentido ¿no? eh, entón agora que se están dando casos de que a xente todo que lleven encima que se si está en contra do goberno pues, eh, ou larga, se si está a favor tamén eh, uns ou outros e tal eh, penso que todo eso as, eh, as bibliotecas como tal teñen unha labor in, in, importante nese sentido, de que eh, se lee, eh, estudia trabalha as cousas antes de dar unha opinión non? e antes de tragar calquera cousa ese sentido penso que tamén vamos a limpiar un pouco a cabeza creo que será importante e a próxima vez, outra outra historia tamén será para mi clave é que si temos este tipo de, de, de pandemias ahora sí que xa aprendimos de, de un, un virus novo entonces quizá esos errores que que son normais porque se deron en todos os países do mundo pois pues esos errores de inicio xa non se darán Un caso que, que podo explicar, eh? por exemplo, eh, o hino eh, está datado, é eh, o de Vietnam. En Vietnam decían que eh, a pandemia esta, cando empezou, con nos primeiros casos xa eh, conf se confinou a xente incluso voluntariamente. Por qué? Porque a, a vez anterior, non sei sé si se foi da unha gripe aviar ou non sei sé que tipo de, de, de, de pandemia teve o Eh, que, que vía de, de China hacia, hacia Vietnam, foi dos países peor parados Entonces, claro aprendemos eh, e dixeron pues, a partir daqui pues, como se aprendimos vamos a coa desde o principio pero para o resto do mundo isto foi novo e eh, claro, as cousas foron como foron pero non hai que eh, sacrificar a nadie menos xogar co, co tema dos muertos e demais, senón que hai que estar hai que ser solidarios e ir traballando xuntos para sair mellor das cousas. Penso que iso sí vamos a aprender tamén. Álex, eh, eh, trouxestes algunha recomendación? A recomendación? Pois pues mira, sí, a, ver, a, ver, a verdade é que eh, eu non me gustaría acabar este, esta fa fabulosa conversación que estaría falando con vos horas e horas. <risas> Pero, eh, mira, eu, eu sempre tive unha... Una un especial cariño a Alejandro Dumas, non? De feito eh, un dos meus libros preferidos eh, son Os Tres Mosqueteros eh, eh, considero que bueno, son un pequeno coleccionista de veito cando, cando eh, comecín a coleccionar edicións dos Tres Mosqueteros pois, eh, xa me din conta de que De que esa, esa pasión pois, pois, pois, por, esa, por esa novela pois era un pouquiño máis ¿no? Pero bueno, en ese sentido tampouco me gustaría eh, esquecerme dos, dos máis pequenossto ¿no? é um, gustme facer este comentario como algo persoal ¿no? pero sí que para os máis pequenos pois tamén recomendar pois eh, un, conto, un conto clásico eh, como, como nacido no, no século pasado. <risas> pois voume eh, os os contos clásicos non? e recordo que a miña avó contaba moitas veces Garbancito non? entón pois ese tamén é unha recomendación que me gustaría facer despois de En canto ilustrados pois eh, eh, hai un tempo de descubrir de, de diversos títulos que, que coido que, que tamén te desaí na biblioteca porque recordo de verlos nas estanterías como La ovejita que vino a cenar de Xalman y Dreidemi o El adejoso de Nadia Shirin o La siesta perfecta de Patomena no? e despois voen bueno, un clásico como Raldal que nunca nunca, nunca defrauda, non? Coas bruxas, con Matilda, coa a, a Maravillosa Medicina de, de, de Jorge. Eh bueno, esas son as, as, as recomendacións que que eu faría e eh, que non nos esquecemos de, de ler e de recordar que, que a lectura é, é unha maneira de evadirnos dos dos problemas e da, das situacións é, difíciles e novedosas que nos toca vivir como, por exemplo, nos tocou agora con esta con esta pandemia. no José Luis, alguna recomendación ou as de as ales son foros suficientemente interesantes como para... Esta, eh, traigo unha que tamén en Moi, moi clásica para rapaces e rapazas que leuse moito na biblioteca durante moito tempo, foi un libro que incluso recomendaba nos colexios e demais e que penso que para esta Para esta pandemia, esta isto que estamos vivindo ben moi ben, chámase eh, eh, La historia interminable Michael Ende, e que hai unha película preciosa con unha canción tamén maravillosa. Eh penso que é unha lectura moi fácil e, e moi divertida a de, a de por, por este señor, ¿no? Michael Ende, que é fabuloso tamén. Eh para os máis pequenos, pois pues, tamén un pouco de, de De, de lío nas, nos personaxes e tal, porque se van unindo uns a outros e, e demais, amenda que hai un que o, o principal que, se, que é o conto do, do Galo Quirico. A mí mm, gustoume moito ese, ese conto sempre, incluso en grabacións, que es, las hai preciosas e, e nada máis que, que os coite os rapaces ou que, ou, que o lean a, a, aos máis pequenos os, os pais e aos nais que é moi bonito Queres despedirte ti de Alex? Nada, hasta hasta pronto, Alex. Eso eso, hasta pronto, despedirse de todo, no a un catálogo que seguro que, que, que en breve volverémonos a ver que bueno, eu eh, quería agradecervos a esta esta con com, que me fixechedes para, para participar no podcast porque como xa vos dixen moitísimas veces eh, en persoa eh a oportunidade de que nos brindachedes aí xa moito tempo para nos é un verdadeiro placer eh, estar, estar na na rede de bibliotecas de Arteixo e sobre todo pois ensinarlles os rapaces eh o profesorado e eh, a vos mesmos que aínda que a tecnoloxía este con nós eh, día a día eh, a esencia da dos libros eh, non se debe perder, non se debe perder nunca, non. Entón, moitísimas gracias a todos por coidarnos tanto por Espero que nos, nos siga descoidando moitísimo nun futuro Que poidamos seguir facendo eh, proxectos uh -huh. xuntos Moitísimas gracias Desesperamos eso esperamos Alex Antelo de Proxecto Bululú Moitas grazas da miña parte E nada, e, como xa escoitaxe ao principio A semana que ven volveremos Non sabemos exactamente que día Pero haberá un novo palabra de biblioteca sen a frecuencia coa co que viñemos facendo atado agora. De todas formas, escoitámonos a semana que venga.